Тут Еврімах, син Поліба, у відповідь мовив до нього. В лоні богів Телемаху від нас ще заховано, мабуть, хто володарити буде на море Момитій і Таці. Вдомі ж своєму єдиний, над власним добром ти, господар. Хто б це посмів, силоміць, у тебе майно одібрати? поки і так стоїть, і люди на ній проживають. Хтів би я, мій найдорожчий, спитати у тебе про гостя. Звідки о той чоловік? Яку він отчизною славить землю? Якого він роду і де його нива отецька? Звістку тобі він привіз, про повернення батька, чи, може, справи його особисті, прибути сюди, спонукали. Надто раптово, бо зник він, знайомство із нами не ждавши. З вигляду ж він на людину низького коліна, не схожий. Відповідаючи мовив, на це телемах тямовитий. Ні, Еврімахо, на батька мені уже, мабуть, не ждати. Я ні чуткам вже не вірю, що ніби він має вернутись, Ні в віщуваннях не тішусь, яким довіряється мати, Безліч провісників різних, скликаючи в нашу оселю. Гість же оцей, то приятель батьків, і став оса родом. Мент на ім'я називався примудрого він Анхіала, сином і править тафійським народом своїм веслолюбним. Так відповів Талемах, хоч безсмертно впізнав він богиню. Тішитись танцями знов, почали вони й співом, що млостю сповнював їх, і так вечорової ждали години. Поки вони веселились, той вечір насунувся темний. Тільки аж спати схотівши, вони розійшлись по домівках. Гарним подвір'ям тоді і телемах до високих подався спальних покоїв, що їх збудував він на видному місці. З серцем повним думок до свого він наблизився ложе. В слід йому з факелом в кожній руці увійшла домовита, опсова донька, стара, евріклея, пайсенора, внука. Власним коштом Лаерт відкупив її в час, коли зовсім юна була вона, двадцять за неї волів заплативши. В домі так само її шанував, як і жінку дбайливу. Ложа її не ділив, проте, щоб не гнівити дружину. Ішла вона з факелом в кожній руці. Телемаха ж любила більше, ніж інші служниці, бо з малку його доглядала. Двері тоді відчинив він в збудовану спальню, сів на постелі і, знявши хітон, м'якотканий із себе, кинув цю одіж на руки послужливій няні старенькій. Склавши старанно хітон і розгладивши, де він зібгався, няня його на кілок прирізбленім повісила ліжку, вийшла із спальні, узявши за срібне кільце, причинила двері і ременем засув з надвору засунула тихо. Руном овечим укритий, всю ніч телемах на постелі, Лежачи думав про путь, в яку закликала Афіна.